en su za dis na 7 uur of 19 uur Suid-Afrikaanse tyd. En jy is by die regte plekjie by Net Radio SA, Net Radio SA. Ons webwerf vandat jy by www.netradio sa.co.za keer haal het net vir jou www. netradio sa.co.za. So goed wees en doen jy belangstel in hierdie radiostasie om bykie te kyk daar by die webwerf al die informasie rond die radiostasie soos die omroepers en ook die verskillende programme wat uitgesaai word tye van uitsending en dan ook een ander belangrike faciliteit is ons archief podgooi podcast waar jy na programme kan luister op jy eie tyd Programme wat al uitgesaai is, kan jy daar op spoor. En heerlijk lekker rustig achter oor sit en luister. Nou wel, jy is nou ingeskankeld is hier by ons radio, wat wereldwijd uitsaai, ons internet radio. En jy luister na Dr. Tini Eilers, ek saai uit hiervan af Ayrini, Pretoria in zuid Afrika en waar jy ook al jyself mag bevind is baie welkom hier in Zuid-Afrika in een van ons stede of dan nou ergens in die buitenland maak nie rechtig saak nie vir ons is tyd en afstand maar eindelijk niks wanneer dit kom by uh, internet radio nie want allemaal hoor, hoor die stem sylle tyd en ons is in mekaar sy teenwoordigheid maar langerik meer belangrijk as om in mekaar se teenwoordigheid te wees, ons is in God se teenwoordigheid en waar ons by hom is ons by ons kipper wat vir ons omgee, wat vir ons lief het. ons weet eindelijk nie rechtig wat liefde beteken nie, ons kan dit net leer by God die is liefde, God is liefde, wat God ook al doen doen hy in liefde. Al verstaan ons nie wat hy doen nie, het lyk het vir ons op keer afgryslik, want ons weet God is liefde. Ek hoop jy het een plekkie waar jy rustig kan sit, misschien achter oor, of le, en so een weekie in die wereld, daar buitenkant net vergeet is rechtig die beste manier om al die dinge daar buitenkant net vir hierdie eer, om dit te vergeet. Concentreer op my stem en op die muziek wat ons speel, die voorlessings en die skrif, want het gaan maar net oor God. Ons geloof in God is geanker in sy woord, En daarom wil ons graag sy woord oordenk, daarom is hierdie program sy naam dan oordenking Engels kan een mens dalk sê meditation, meditasie Ons luister na sy woord, ons oordenk sy woord, ons praat daar oor. En as jy vraag het, jy baie welkom, as jy jou plaat contact my hier by ons tletskamers, baie makkelijk om in te kom by die tletskamer as jy op Facebook kan inkom, dan gaan jy maar nie daar na die klein vergrootglasie of gewone soek icon of icon, icon en die tik nie daar in, net Radio SA klik daar op En iemand sal jou inlaat en dan luister jy Of jy praat met ons, jy sê net hallo Dit is altyd baie goed en lekker om te weet Wie luister, dan kan ek jy daar op jou naam Net welkom sê As ek sê waar jy ook al vandaan inluister Jy is baie, baie welkom Ons oorkoepelende gedachte praat ons oor die bruid van die Heere Jezus ek voel my geroepen om daar oor te praat as ek die skrif recht verstaan dan is dit die kulminatie van die mens sy lang lang lang geskieden is, wat uiteindelik dan kulminier in een hevelik met Jezus, die kroonprins, prins van vrede, tweede persoon van die goddelike drie eenheid, wat ons ken as vader, sien en heilige gees. Hy, die sien van God, wat hier Paulus aan ons verduidelik word, as die laaste Adam. En na analogie van Adam dan, Adam wat een brood gekry het by God, Net so gaan die tweede Adam of die laaste Adam dan ook sy bruid ontvang en dit sê ons reg achter in die Bijbel op 19. Die bruid van die lam het haar self gereed maak. En om hier oor te praat is vir my rechtig borrelend. Ek het nou nie borrelende persoon, nie maar dit borrel hier van binnen is, ek het op die stadium, ons vertaling doen uit Job, ek is dan nie meer seker van die hoofdstuk nie, 30, 31, daar lang, 32, ek is nie seker nie, daar sê Job, hy kan nie sy mond toe hou nie, want alles borrel hier van binnenkant na buitenkant toe. En dis hoe dit gaan, as een mens die woord van God eet, dan wil een mens dit graag verkondig. Jy wil dit graag met die hele wereld deel En daarom is het my so voorrecht Om op hierdie stadion van my leven te kan Uitzaai reg oor die wereld jyn Om hier te sit op een bepaalde plek In Irinië in Pretoria, Zuid-Afrika En die weet jy stem Word gedra tot aan die uiterste hoeken van die aarde reg oor die aarde is daar mense wat kan inskakel en vir die rede vraag jy om saam met my hier die taak op die skouwers te neem en mense te laat weet jou kontakluis mense by verskillende platforms en groepe wat jy daar ken geef hulle die informatie sê vir hulle wat dit gaan nou hulle uit En ons kyk of ons nie aan hierdie oproep van Jezus, wat meer as een oproep, meer een optrag van hom is, om die evangelie aan alle nazies te verkondig. Want so het alles begin by die eerste gelovige Abraham, God het sy naam verander van Abraham, en Abraham betreken vandering, die vader van nazies en dit is wat uiteindelik nou gebeur is dat die goeie nieuws aan alle nazies verkondig word en wat te voorrecht om deel daaraan te kan hee een dag gaan ons elkeen voor God staan, voor Jezus by sy rechterstoel gaan met ons praat, hy gaan met ons praat en vooral vir jou dankie sê alles wat jy gedoen het aan die mensdom saaikies wat jy gesaai het of nat gemaakt het en opgekom het en ontstaan het in een geloofsboom en hoe sal een mens nou weet Hoeveel mense het jy dalk al aangeraak, het jy dalk al saad gesaai, het jy dalk al benat, en wat een voorrecht sal het nou wees, as ons hier op hierdie internet radio, by der duisende mense kan uitkom, want is moendlik, fysisk is dit moendlik, praktisch, theoretisch, theoretisch kan ons, Omtrend 2 biljoen, minstens 2 biljoen mense so Op hierdie manier bereik Maar dit sal net een droom blij Totdat ons iets te doen En mense laat weet Mense dit gaan maar so van mond tot mond Een persoon en een ander persoon En nog een pers vertel, nog persoon en nog een persoon En nog een persoon en nog een persoon En so werkt dit maar nie koninkryk Dit is so sierdeeg wat reis so het Jezus dit aan ons verduidig nou gister het ek met die soepieke gepraat en gevraad het ons sit daar op die berg Tabor denk, oor Godse mense wat daar uit die Egypte ingekom het in die land Jezus onthou Mooses het by Neboe achtergeblei en Jezus had die volk nou verder geneem oor die Jordaan rivier, en toe moes hulle nou die land inneem en hulle het dit uit die aard van die saak nou ook so gedoen hulle is in die land in en soos wat jy weet het God opdracht gegeen dat hulle tabernakel moes bou dit is een draagbare tempel met al die voorwerpe wat in die tempel as een permanente gebouw in Jerusalem opgerig is later Maar mens moet na die tempel kyk met die oor, jy moet dit sien as die mens en die mense lichaam. Jezus het omselvree en selwig, sy hy lichaam, gelijkgestel aan die tempel. En Paulus het dit ook weer aan ons verduidelik en gevra, weet jy nie, dat jou lichaam een tempel van die Heilige Gees is nie so as een mens nou sit en dink daar mens moet een bykie perspektief kry om daar oor te dink rechtig, is so om die volk nou te sien en beweeg, en soos hulle beweeg, so beweeg, beweeg hierdie draagbare tempel, die tabernakel is, nou saam met hulle. En reg in die middel van die tabernakel, is daar die verbondsark, een baie, baie belangrike onderdeel entiteit van die tabernakel as dit nou mens verteenwoordig dan is dit die brein gedeelte waar mense brein is met die tafels daar en onthou nou dat God het sy woord geskryf op die kliptafels wat daar binnen in die ark van die verbond was en onthou nou dat die Heere gesê het, hy skryf nie meer, op kliptafels nie, maar op die vleestafels van ons hart. En dis maar ons vir gelijking en gelijking met die mens wat eigentlik weer terugkeer na waar hy uitgeval het. Hierdie tabernakel dan as een mens wat nou so ingedra word en geskiedenis nou, wat ek nou nou vir jou gaan sê en gaan lees uit Samuel, gaan ons lees en ons gaan ook uit kronieke, kronieke gaan ons kijk in Samuel somme daar van hoofdstuk 4 en 5 en so aan en 6, net soke opskrifte, net dat jy bykie kijk wat by die aangang en bykie nadenke oor hierdie tempel of dan die draagbare tempel die tabernakel en die verbondsark wat daar binnenkant, raag in die middel van die tabernakel is en terwyl jy so bykie saam met my sit en net denk, ek, want ek wil even ontspan en al die dingiekies vergeet van vandag en net concentreer op God en sy raadsplan en dit wat God met ons in gedachte het en hoe hy amper so in brentje vorm vir ons alles om mekaar steek, so ons dit mooi kan sien en mooi kan volk en terwyl hy nou daar so op die berg saam met my sit en kyk rustig, pyns, luister ons na Michael Smith wat sê ek is hier om te aanbid, I'm here, I am to worship want dis eindig wat ons moet doen is om God te aanbid maar aan God nie te dink is een ding om van God te praat is een ander ding om oor Godse woord te lees is nog iets om met mense te praat oor God is nog iets maar om God te aanbid is eindelijk waar oor alles gaan omdat hy God is moet hy aanbid word en ons moet dit ook doen nie dat ek sê dat jy dit nou nie doen nie ons kan ook nie net sang daar oor dat ons dit doen nie ons moet dit visies doen Be my sinner. Jy is ingeskakeld by Net Radio SA, Net Radio SA, en jy luister na Dr. Tini Eilus wat uitsa hiervan uit Aireneu, Pretoria, in Suid-Afrika, of ek sê die nieuwe Suid-Afrika, en waar jy ook al vandaan inskakeld, jy is baie, baie, baie welkom, En vooral as jy in die buitenland is, wil ek vir jou een speciale woord van welkom sê, want ons weet, daar is sêkelk by een mens nostalgie tegenwoordig as jy in die buitenland is en denk in Zuid-Afrika waar jy groot geword het. So ja, baie, baie welkom hoor. Ons is baie lief, elkeen van jylle wat inskakeld. En ons praat so'n bykie met jou oor die volk Israel wat vanuit Egypte getrek het en die land in besit geneem het want die Exodus verhaal is maar eindelijk die mens sy geskieden is. Egypte is een symbool van verlorenheid is een symbool van waar jy as een slaaf is en die loskoop proces wat daar aan die gang was, jy sal onthou die geskieden is, hoe hulle lammekie moes geneem het en geslag het, en hoe Jesus eindelijk daar die lam is, en dit was een vooruitskouwing na die kruis op Golgotha so mens moet eindelijk maar kyk na die Exodus verhaal want is maar een prentje vorm, hoe die mens lewe geskied In die feit dat daar een tabernakel was. Tabernakel wat gedra is vanuit Egypte tot binnen in Jerusalem. Maar daar het interessante dinge so langs die pad gebeur met die dra van die tabernakel en dan nou al die baie belangrike binnenkante gedeelte recht in die middel die verbonds ark wat ‘n gouwe voorwerp is wat daarop duid dat dit baie kostbaar is en nou wil ek sommer net vir jou die preenkie laat kyk wat die mens soms miskyk want baie van die dinge sy jy nou ook sien as ek het vir jou weisbykie versteek baie dinge in die skrif leen nie sommer net so open bloot want die mens moet baie lees want jy moet jylle bybel lees en jy moet alles onthou wat jy lees gelukkig het ons iets soos een konkordantie en ek wil hy as jy nie een het nie moet jy vir jou eer in die handen kry wat vir jou helpt dat as jy dalke teks kan onthou sê dan maar jy onthou die woord oebed edom ons gaan nou nou lees van hom, van die persoon ek gaan sien hoe belangrike rol die verbondsark in daardie man se lewe gespeel het. Ons nou, sien nou hy onthou nou die die woord oorbet Edom en jy weet nou nie waar in die Bybel staan dit nie. Nou dan het jy 'n konkordansie dan gaan jy om alfabeties na tot by O en dan gaan jy volgens die alfabet O bet en kyk maar O bet Edom en hy sal vir jou dan die skrifgedeeltes waar die woord voorkom vir jou gee. So dit help my mens, hoor. Een kant help het jou, en die ander kant kan het vir jy ook een frustratie wees, as jy nie een goeie concordantie het nie, dan het hy nou nie al die woorde in nie. En dan raak het vir my mens een bykie van een frustratie as jy bijvoorbeeld nou een woord soek en jy gaan kyk nou in die concordantie, en jy sien die concordantie het nie ees so woord nie, en dan moet een mens verstaan, dat die mense wat die concordantie opgestel het, het nie elke woord wat in die bybel is aangeteken nie, maar sommige van die concordanties het dit wel gedoen, daarom sê ek, as mense nou nie een goeie eenheid dan kan dit een bykie van een frustratie wees, maar die ene wat die voor my lewe, is redelike dik boek en dis die beste wat ons het in die Afrikaanse taal, die Afrikaanse konkordantie van E, myn hart, en die myn is M, I, J, N, myn hart met die D, T so, vir die Afrikaanse bybel is dit goed genoeg maar as jy met die ander concordantie kon werk, dan is die uitdaging nou net dat jy die Engelse tekst moet kan onthou. Want dan gaan jy moest nou die Engelse woorde, want dit is die Engelse concordantie. Dit is die analytische concordantie van die Bijbel, Analytical concordance of the Bible Hy is baie dak, en hy het al die woorde en dan sal jy ook nog na nog beter een kon verwijs het na die Hebreeuwse een maar nou ja, dit gaat nou nie help as mys nie die Hebreeuwse ken en dan stel daar op jou rak staan en hy is soms nie daar staan in stofvergade maar dit help as mys een konkordansie het konkordansie as jy nie een het nie probeer en kyk, koop vir een by een boekhandel soos by koemboeken en dit help vir jou oor nou my goed, kom ons dink nou net a bykie aan die verbondsark en ek lees nou vir jou in 1 Samuel hoofstuk 4 ek lees net op skrifte ons kan nou nie die hele bybel lees en dit gaan ons, ons nou te veel lang van ons tyd opneem 1 Samuel hoofstuk 4 die op hier staan die Filisteine verslaan Israël Weet ons die Filisteine daar in Israël? Verslaan Israël en neem die verbondsark. Nou mense, dit is een droevige verhaal. Baie, baie, baie droevige verhaal. Rechtig waar. As jy nou daar aan dink, die Filisteine, dat die vijanden van Israel, verslaan by Israel en hulle neem die verbondsark, dit wil sê, die belangrijkste ding wat ooit kan wees, wat ooit in die geskiedenis van Israel teenwoordig was. Dit word gevat, dit word, word gesteeld en so klink het nie maar veel soos die droevige verhaal van die mens nie, ah, van uit Eden, daar ja, wat die mens beroof is van alles wat hy gaat, hier nou weer, God het een plan gemaakt, eerstens met Abraham en huis in die land in, en daar het hulle weer nou weer verval in slavernij in die Egypte, en God begin weer met sy plan, en hy het nou vir Mooses en hier is hulle bezig om die land in te gaan, en die Philistine, wat vijanden van Israel was, verslaan hulle en vat die verbondsark. En mens om die verbondsark te vat, beteken eindelijk om Godse teenwoordigheid weg te neem. En as jy nou na die volgende hoofdstuk toe gaan, in 1 Samuel hoofdstuk 5, dan staan daar die ark in Philistia, kom ek les net 4 vers 5 en die Filisteine die ark van God geneem en dit van Ebena Eser af na Astot gebring daarop het die Filisteine die ark van God geneem en dit in die huis van Dagon gebring en dit langs Dagon neergesit, nou dit is afgod dit is nou een verskrikkelike ding om te doen met God die verbondsark van God wat eindelike verteenwoordiging is, is een symbool van Godse teenwoordigheid, en hier staan hy nou in een tempel, in een afgods tempel. en hy staan hier langs, hierdie afgod, nou hierdie afgod het hy nou omgeval, en gebreek, stikkend geraak, en nou ja, toe skrik die Filisteine, En hulle wil nie meer die, die verbondsark daarheen nie. En hulle stuur die verbondsark nou weer terug. Hulle maak een plan, dat die verbondsark nou weer kan terug gaan, na Israel toe. Nou, dit klink moes nou mooi nie, dit klink wonderlik, wonderlijke geschiedenis. bedank hoe dat God dit nou hier bewerkt, daar gaan val nou om en hulle wil nie nou meer vir daar gaan daar heen nou nie meer die verbondsark daar heen nie en hulle stuur hier die verbondsark nou terug nou as jy nou so dink, dan klink dit ons nou goed nou kom ons lees vir jou bekie bekeen in 2 Samuel hoofstuk 6 baie net aan in Samuel. Twee Samuel en ons kom by hoofstuk 6. Hier is een opskrif wat sê David bring die ark na Jerusalem oor. Nou dit link moest nou vir ons onmiddellik na baie goeie nues. David bring die ark na Jerusalem. Nou kom ek lees net vir jou wat hier so staan in 2 Samuel. Oostek 6 by vers 10. By vers 10, daarom wou David nie die ark van die Heere by hom in die stad van David laat inkom nie. As jy nou bykie die gedeelte self gaan lees, dan sal jy sien dat David het bang geword toe hy sien wat gebeur met mense wat byvoorbeeld aan die ark nou raak, Mense wat doodgegaan het, wat gesterf het En toe skruk David Kom ek des by vers 9 David het daar die dag vir die Heere bevrees geword en gesê Hoe kan die ark van die Heere na my toe kom? Want as mense daar aan probeer raak Dan sterf hulle man mense Dit gaan oor die feit dat dit die heilige opjek is en dit net priesters wat die heren sekere ritse gegaan het wat daaraan kan raak. En toe skryk hy. Nou daarom sê die 10e vers, daarom wou David nie die ark van die heren by hom in die stad van David laat inkom nie. Maar David het dit na die huis van Obed Eedom die getiet laat wegdraai so toe besluit David nie, hy vind die man wat bereid is om die verbondsark in sy huis in te neem want hy is bevrees nou moet jy mooi kyk wat gebeur hier in die huis van Obed, Obed Edom en die ark van die heren het drie maande lang In die huis van Obed-Edom die getiet geblei En die Heere het Obed-Edom en sy hele huis geseen Sien nie wat is die gevolg daarvan David is bang vir die ark Is om bang soos om bang te wees vir God Die mens wil nie tot bekeering kom nie, want hulle hoor oor God en hulle hoor oor die kerk en hulle hoor oor die bybel en hulle hoor van al die dinge wat God van die mens vraag, dat jy nou tot bekering moet kom en hoe dat jy leven aan hom moet wei en hoe jy God moet aanbid en dan skruk mense as hulle dit denk. Tussen tyd is dit die grootste voorrecht, grootste seen wat jy ooit kan tref om God te aanbid. So oop het Edom laat toe dat die verbondsark in sy huis bly vir drie maande en die here het veroop het Edom in sy hele huis geseen en toe kom hier die nies van hier die groot seen wat veroop het Edom getref het by David aan en toe aan koning David meegedeel is die Heere die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseen terwille van die ark van God. en David gegaan in die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van David gebring. Mensen, hier so diep Boodskap hierin. Van alles die mens nou verstaan wat die verbondsark is. Gaan oor jou verbintenis met God. Binnen die verbondsark, die tafels van die verbond. God wat sy woord op jou hart skryf en vir jou sê jy behoort aan my jy is my eiendom en God sien jou waar jy ook al gaan Ope het eiendom het die, die ark ingeneem en sy hele huis is gesien en daar die sien was sigtbaar en tastbaar in so n manier dat die nieuws uiteindelijk by koning David uitgekom het mense dit mis een geweldige manier van sien gewees het wat die man getref het. So dat David dadelijk besluit het, wel dan moet ek onmiddellik gaan. En jy nie weet het, maar het het gedoen. En jy nie weet hoe hy gedaan sê, voor die ark. Van blijdskap, van vreugde, van opgewondenheid. Dis wat met die mens gebeur, die dag as jy Jezus aanneem want Jezus is God wanneer jy hom anneem in jou lewe, jou lewe toelaat, hy in jou lewe kom woon, dan is daar net leidskap, vreugde en opgewondenheid vir daar die wonderlijke feit. Ek denk een daaraan hoekom is ons bezig met 'n program soos oordeenking wat beteken oordeenking nou Wat is die betekenis daarvan Ek oordeenk ek beplants God se woord En as ek God se woord oordeen En bepijns dan werk Godse woord binnen in my, binnen in my mens wees, binnen in my hart. En dit beïnvloed my hele persoon en my hele persoonlikheid en alles wat ek doen en alles wat ek sê. En daar die blijdskap en vreugde is aansteeklik. Daarom denk ek, moet een mens, een bykie stilstaan en denk, vir een oomblik, luister hier, na Brian Dirksen, waar hy sing, Just as I am. Ek hoef nie te verander nie, mense, jy hoef nie te verander, as jy na God te kom, en God verander jyself. Dis God wat in jou werk. Jy kom net, net soos wat jy is. Denk aan Obed Edom, in een oomblikse tyd word daarvan onverwacht om die arkense huis te neem en hy doen dit hy het nie nou eers een priester gaan word en wat ook al wat daarmee gepaard gaan neem daar die bereidwilligheid van hom het God geëer en om geseen om hom en sy jylle huis gesin just dance. Eh Luister na Dr. Tini Eilers, ek sa uit hiervan uit Airene Pretoria in Suid-Afrika en jy is ingeskakeld by net radio SA by ons program oor Denking, waar ons die woord van God oordink Wel is een lang pad wat een mens stap tot en met die feit dat een mens nou Godse woord oordink een pyns want een mens moet eers, heel eerstens moet jy daarom Aanvaar. Jy moet in jou denken, moet jy eers begin aanvaar dat God bestaan. Al het jy nou nog nie mooi een begrip van wie God is nie. Net dat jy daarmee begin vrede maak, omdat daar mense is wat glad nie denk aan aan die bestaan van een God nie. Sommers denk, denk alles het maar sommers net so ontstaan, en alles gaan ook maar net so verdwijn mens is my sommer net hier en jy gaan my net sommer net weer verdwijn. Ja, maar die oomlik is die mens dan God aanvaard, dan moet jy soek na die ware God. So soek mense dwars oor die hele wereld, as verskillende godsdienste. Een van die vakke wat aan studenten aangebied gebied word is wereld world religions. En jy moet my net baie dankbaar wees, as jy hoor van die ware God. as jy hoor van God drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees. Maar nie oomlik as die mens luister na Godse woord, dan begin God in jou te werk. Dan saai hy, dit is Godse saad wat in jou gesaai word. Dit is wat die konnetsoen so hetzakelik is, dat die mens die hele wereld moet ingaan en die waarheid aan mense moet gaan verteld. en dan kom die saad van geloof binnen in die mense hart op. En jy is as een babieke en die honger en tors na die onvervalste melk van die woorde die daarop daardoor kan opgroei en so groei jy. Word die innerlik sterker na die innerlijke mens so dat jy aan Godse hand vasthoud en met jou ganse hele wees aan God vasthoud en weet dat daar een eeuwigheid is wat wacht eeuwigheid saam met God en dat jy gered is door die bloed van die Heere Jezus die versoening wat hy gedoen het aan die kruis en dan begin die mens om die skrifte te deersoek en jy begin dit te bestudeer en jy gryp hierdie geleentjere an, soos hierdie, en jy beleide in. En dan sal iemand vir jou verduidelik, dat die Heer Jezus gesê het, hy kom weer terug. En dan is een mens begin, vraag, vraag, net soos die disciples, hy het vir hom gevra, hierin, wat is die tekens van die komst? En hy sal ons nie selke belangrike vraag onbeantwoord laat nie. En dat het hy gedoen. En hy het vertel van tekens van die tyd. Daar sal tekens wees. Jezus gaan nie alles sommer net so skielik laat gebeur sonder dat daar tekens is nie. Mensen weet jy wat. God werk heel dag en al dag met tekens. Kom, ek sê net vir jou, as jy byvoorbeeld, iwers in die dag, wonder of dit ochend of aand is, dan weet jy wat, kyk jy maar jy kyk ons na die zon, jy kyk wat ek kan toe, al kyk jy nou nie in die zon nie, kyk jy na wat ek kan toe, val die skadewee. As die skadewee van die boom na die ooste oosterkant toeval, dan weet jy ons nou, dit is bezig om aand te hoog. was die skade weer naar die westense kant toeval en weet jy, die zon het nou pas opgekom het is al stekens as jy in die middag saam met mense sit en keier ergens bestoep of een ding weet jy, later sal iemand vir sê, kom ons, maak net een bykie licht dit raak skemer, mens kan nie my mooi sien nie alles stekens tekens van die tyd teken dat het aand het het so werk God met tekens dinge wat hier rondom ons gebeur oorloge, gerichte van en aardbevings en persiektes en een koninkryk wat in een ander koninkryk opstaan, mens het was nog nooit so prominent soos in ons tyd waarin ons nou leef al is die wereld nies kyk Hoe hier die koninkryke teenoor mekaar opstaan soos die Verenigde Staten van Amerika en China en Korea en Japan. En mense allemaal neem standpunt in, neem staan teenoor mekaar, Rusland, Engeland of Europa. Ooral sien ons al hierdie tekens en dan elke keer nou en dan hoor jy van 'n aardbewing. Al die aardbewings word nie uitgesaai nie. Maar daar is 'n ding soos die regterskaal wat aardbewings meet en mense wat met die goed werk sê die regterskaal staan nooit meer stil nie. En so met ons oplet as die Heere vir ons sê, as al hier die goed begin gebeur, moet julle opkyk. En as die Heere sê ons moet opkyk, net soos wat hy vir Abraham gesê het, wat hy verbond met hom aangegaan het, kyk a bykie op na die hemel. Kyk bykie na die sterre. En hoekom sal die Heere nou vir een mens na die sterre laat kyk as die sterre niks beteken nie? Hoe kom slem met Job hier gesprek voor oor die sterre en die constellaties as dit nou niks beteken nie? Dankie God, stas in die sy tyd maars, om met die mens oor koeikings en kalfies gesitte gesels. Nee mense, dit is te ernstig. Die lewe is ernstig, omdat daar een eeuwigheid is wat aanbreek en hier is maar net een tydelike bestaan. En in Job 38 praat die jyre met hom Hy praat met hom oor die bestaan van constellaties in die jimmel In die 32ste ver van Job 38 sê hy vir hom pertinent Kan jy die bande van die 7 ster knoop Of die touwe van die Orion losmaak Wens jy dit alles maar net sterre constellaties Kan jy die dierereem uitbring op sy tyd, dit beteken die dierereem die zou die ek, of hoe jy dit ook al ken, wat beweeg en wat draai, wat opgaan en ondergaan soos die son opgaan, opkom en die maan, so beweeg hier die dierereem ook. Nou mense is daar nie so iets was nie, kom sal God nou praat oor iets wat nie bestaan nie. Maar weet jy nou, ongelukkig die duivel alles vir mense en so so'n nas ingejaag, dat mense wil nie ees my woord daarvan, nie. Maar ons moet, ons kan toch nie nie in die strukke van die duivel trap, nie. En omdat hy nou alles bemars het, nou wil ons niks daarmee te doen, nie, nie. Kan ons nou nie wees, nie. Daarom noe ek jou, kom luister maar gereeld, skakel in, vraag vir my vraag, maak gebruik van hier die kletskamers dat vraag is wat jou plan vraag vir my maar ons het nou gekom by die einde van vanavond en ek wil jou groet hier vanuit Irene Pretoria hoop jy het een wonderlijke wonderlijke aandrus nachtrus en mag die Heere sien en as daar een morgen is, dief jy woensdag Weer hier die selwe tyd, is weer hier, praat ek met die, oordink ons Godse woord, en, van my kant af, die Heer is lief vir jou, geef vir jou om, ek is lief vir jou, met die liefde van die Heer Jezus. Shalom.